M m m Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u 19.00 Metasin Na valovima Radio Pula nas, kao i svake nedjelje, u ovo vrijeme sasvim spremni da vam predstavimo novosti iz civilnog sektora. Večerašnja tema obuhvaća i nezavisnu kulturnu scenu jer ćemo vam najaviti jedan festival. Riječ je o manifestaciji Medija Mediterranea koja od ove godine ima novi koncept pa će se održavati u dva dijela. Budući da prvi dio počinje već u nama, pravi trenutak da doznate što nas čeka. Naravno, sve to nakon glazbenog broja. Thank you. i da danas govorimo o festivalu Medija Mediteraneja. No prije najave programa koji počinje već 3. svibnja, idemo se malo prisjetiti kako je sve počelo. Više će nam reći Marino Jurcen. Festival Medija Mediterana ove godine obilježava 14. godinu, znači ide u kontinuitetu od 1999. To je inače i prvi projekt naše udruge, kojeg smo započeli čak i prije nego što smo se službeno registrirali. A to je na neki način bio i povod da se službeno registriramo kako bi mogli sami Ovaj i službeno eh, organizira taj festival, znači započeo je 1999. sa programom na Marleri. Sad to nekom izgleda čudno, ali tijekom eh, svih festivalskih godina, dobrim dijelom, makar prvih 10 godina, smo koristili i prostore koji igrom slučaja, sad spadaju svi u Briuni Rivijeru. A ovaj, Tad su bili napuštene vojne zone i na kojima se mogao bez problema raditi nekakav kulturni program što je nama bilo super jer, jer smo htjeli na neki način e, spojiti baš tu lijepu prirodu te zanimljuju i atraktivne lokacije sa e, kulturnim programom koji smo tada nudili. Znači 1999. Te započeli smo na Marleri to je onaj... E, jedna od dvije najjužnije točke Istre, ako netko ne zna. Tamo se isto sad sprema neki golf resort, ne znam šta, dugo nisam bio tamo. I u tim napuštenim bivšim vojnim objektima i nekim poljoprivrednim objektima koje su bili takvom van upotrebe. Napravili smo jedan zanimljiv program. U, u zgradama smo imali izložbe i nekakve interaktivne instalacije, a van i na proplanku je bio party i dva plesna podija. Na jednom smo nudili Tehno Trends i Goi Trends glazbo, na drugom je bio dub, reggae i drum and bass tako da, eto, može se reći da smo bili pioniri i jednog i drugog izriča, što vidimo da je sad dosta popularno, makar ove reggae i drum and bass s obzirom na kulturnu ponudu ljetnog tipa u gradu a kasnije se festival tijekom godina je počeo uključivati neke više radioničke sadržaje znači edukacijski sadržaj za mlade gdje smo tijekom tijena dana festivala pokretali i plesne, i glazbene, i video radionice, i likovne i tako dalje, i tako to godinama ovaj, funkcioniralo. A naravno festival je dobio i na svojoj širini i, i kvaliteti i nakon seljenja u Rojc, to je bilo 2003. godine, kad, smo, kad je naša udruga dobila prostor u Rojcu. I smo, naravno, u suradnji sa ostalim udrugama i pojedincima iz Rojca obogatili što se tiče i lokacija i sadržaja i suradnika naš festival. Čini mi se da je 2.5. Bila nekakva ekspanzija festivala i nakon toga naravno, ovaj to ide iz s godinama i s novcem i s promjenom e, tima i nekakvom nekim drugim prioritetima nam se festival lagano počeo mijenjati pa smo imali godinicu dvije da smo se malo tražili a na kraju krajeva to je isto uvijek jedan proces e, organizacije festivala da sa ograničenim sredstvima pokušaš u, naravno ugodno izanaditi publiku svake godine tako da eto to i dan danas, taj proces traje on, znači mjesec, dva je to, to vremensko razdoblje koliko traje e, sama razdada kontravena i smišljanje nekakvih ideja, naravno s ciljem da e, i mi ponudimo nešto ovaj, što mislimo da nedostaje na kulturnoj sceni, da ponudimo nešto u čemu mislimo da smo mi dobri i da naravno s tim ograničenim resursima, koji su negdje od između 50 i 80 tisuća kuna godišnje, napravimo nekakav e, zanimljiv program. Metabit Get hot Get too close to the flame Wild open space Talk like an open book Sign me up Got no time to take a picture I'll remember someday All the chances we took We're so close Metazin. Metazin. Metazin. I dalje s nama Marino Jurca njeni pokretač festivala Medija Mediterane a koji se održava poli već 14. godinu zaredom. Od ove godine koncept je nešto izmijen pa festival ide u dva dijela. No ono što se nije mijenjalo to je želja da se posjetiteljima ponudi i mogućnost stvaranja odnosno sudjelovanja na različitim radionicama, ali i predavanjima. Dosta naših bivših suradnika je pokrenulo umeđu vremenu, nekakve svoje projekte specializirane, tipa Trends Festival, Regje Festival, to su sve naši nekadašnji suradnici na festivalu, I, ali i ostali ljudi s kojima nismo surađivali su postali aktivni i nuditi nekakav program u gradu, tako da se nama činilo unazad par godina da u stvari zabavnog programa i zabave glazbenog programa ima dovoljno. Pali možda nekakvog edukativnog programa, neki program koji problematizira možda neku situaciju u društvu, odnos kulturnih politika prema tome čime se mi bavimo, razvoj publike i razvoj nekakvih njihovih ukusa kulturnih i potreba, namjenu vojnih prostora gdje, gdje nam se festival održavao jer smo nekako došli do zaključka Unatoč tomu što smo radili te kulturne programe i mi, ali kasnije neki drugi posebno u ovoj zadnje fazi na području monumenata Katarine i u, u ovoj u, u zapadnoj strani obale, a u okolici Pule, do Barbarige negdje, da se stvari ubiti nisu drastično promijenile, stvari nikako se gotovo nisu promijenile, to je tamo i dalje taj prostor, ali nažalost građani nisu baš uključeni ovaj, u, u osmišljavanje ili sadržaja ili nekakvih budućih planova za toj prostor, pa smo jedne, u jednom razdoblju festivala imali i to kao temu i prioritet i evo sad smo se nekako opet u zadnjem festivalu vratili na kreativnost i umrežavanje i nekakvo novo promišljanje kulturnih sadržaja. Činilo nam se posljednjih nekoliko godina da se kulturna ponuda uglavnom svodi na nekakav uvoz, izvoz, znači agencijski pristup, zovemo neku zvijezdu od nekud, platimo je, on tu zabavlja sve, a ono, čak se i nekako stječe da, da se većina toga radi za turiste, što bi rekli moji kolege umjetnici, da je ona nekakav pristup u onom nekom okviru konobarskog mentaliteta, oni to zovu, kao da radimo kulturu za turiste, a ne za svoje građane, a kamo li da razmišljamo šta mi od svega toga imamo i šta radimo s tim talentima i kako da njih zadržimo i kako da se oni uključe uopće u neku kvalitetniju, kvalitetniju ponodu u gradu. Tako da smo s time krenuli prošle godine e, sa jednim konceptom koji je tematizirao talente i mlade umjetnike. Imali smo i zanimljive rasprave, nakon čega smo dali preporuke i oni su to prihvatili Odjelu za e, kulturu Istarske županije. A ovaj, ove godine nastavljamo dalje s tim e, da se nadovezujemo na taj koncept od prošle godine, ali u smislu e, stvaranja nekih novih kreativnih zona. Evo to, i u smislu povezivanja različitih sektora, znači između javnog, civilnog i privatnog partnerstva, ali možda i u, i u otvaranju nekih novih prostora u gradu, da ne bude sve ovaj smješteno ili u turističke komplekse ili u Kurovic, odnosno ovaj, neke možda već izlizane e, lokacije u gradu. Media Mediterranea festival na kojem osim koncerata možete pratiti i zanimljiva predavanja, ali i radionice, počinje već idućeg tjedna. Više Marino Jurcan iz udruge Metamedi. Imamo novi koncept festivala ove godine, podijelili smo ga u dva dijela, prvi dio se održava u svibnju, a onaj drugi dio u srpnju. To smo učinili baš iz razloga jer nam se činilo da u tim ljetnim mjesecima možda nemamo ovaj, dovoljne pažnje i medija, ali i nas samih i odnosno publike za nekakve možda malo ozbiljnije, nazovimo ih tako, uvjetno rečeno, teme. E, tako da te teme koje se bave kulturnom politikom ili edukacijom, e, o nekakvim e, menadžmentu kulturi e, smo e, premjestili u svibanj tako da već sljedećeg tjedna e, točnije 3. svibnja u četvrtak u jedan sat u suradnje sa svučilištom Jurija Dobrile u Puli eh, organizirali smo gostujuće predavanje eh, gospođe Biserke Cetičanin koja je znanstvena savjetnica u institutu za međunarodne odnose a ujedno i voditeljica svjetske mreže za istraživanje kulturnog razvoja i suradnje CultureLink. Njeno izlaganje nosi naziv Kulturna politika Europske unije, kreativni gradovi, lokalni razvoj, izazovi za hrvatsku kulturu. U njenom izlaganju, znači ona će se kroz ona će dati jednu analizu koja će obuhvatiti položaj kulture u pojedinim razvojnim fazama Europske unije te pokušat negdje u svemu tome smjestiti i e, Hrvatsku, a posebno u kontekstu e, novog programa Kreativna Europa koji kreće od 2014. godine. Znači za e, bilo kojeg aktora u kulturi koji se hoće ili želi prijaviti na taj e, program Europske unije, bilo bi dobro sad već početi razmišljati, probati e, definirati ili nekako otkriti koji su to e, nekakve mogućnosti ili izazovi s kojima se srećemo i kako ovaj, se što uspješnije povezati, ali osmisliti projekt e, za te buduće fondove. Ali nije samo ovaj stvar u fondovima, već je stvar i u razvoju naših kulturnih politika, jer sad se na neki način, makar kroz ove neoliberalne teorije i pogleda na kulturu, kultura posmatra na način da se je smješta zbog nekim drugim industrijama, sad je isto pitanje da li bi se te industrije, odnosno tržišni, ovaj, odnosno pojavljivjenje na tržištu nekog kulturnog proizvoda, da li bi se trebalo financirati kroz neke javne sredstva ili ne i koliko bi sad kultura trebala biti na tržištu, koliko ne, šta u stvari znači kultura i tako da mislim da je to jedan dobar povod i razlog da se na novo nekako pokuša artikulirati koji su to značike i zbog čega je kultura bitna da li zbog nekih neekonomskih vrijednosti koje daje, ali i onih ekonomskih jer u našem se društvu ne znam da li to nastiđe socijalizma ili čega, uvijek o kulturi nekako priča kao da je potrošač, da se to troši, da je to samo ulaganje a rijetko se može čuti da da se kroz kulturu nešto i ova i stvara. Metroverni You try to Contour the wind. that you Metazin. Metazin. Metazin. Prvi program festivala Medija Mediterana počinju u Svibnju, a među zanimljivim gostima je jedna austrijska organizacija, o čemu ćemo više doznati od Marina Jurcana. Znači, organizacija se zove Creative Industries tir znači iz pokrajine Štajerske, e, u spada i grad Graz, E, dolaze nam predstavnici te organizacije. Naime, da se malo vratimo nazad, oni e, dolaze i povodom toga što se obilježava e, 60. obljetnica e, bratimljenja između Pule i Grada Graca. I ovaj događaj smo e, napravili i osmisili i sufinancirali na neki način u suradnji sa e, Gradom Pulom ispada u onaj njihov integralni program e, obilježavanja Dana Grada Pule. I znači predstavnici te organizacije, A to je u stvari jedna nazovimo je, privatno javna ustanova gdje su oni u suradnji između gospodarske komore, kulturnjaka i njihove županije, odnosno pokrajine, osmislili jednu takvu agenciju koja bi trebala biti neka poveznica baš što između gospodarstva i kulture i e, tih kreativnih industrija koje se u zadnje vrijeme dosta spominje i pomaže. Tako da će nam oni ovom prilikom e, predstaviti njihov projekt UNESCO e, grad, e, grad, grad dizajna. Šta, evo, može biti e, zanimljivo i iz razloga što je i Pula nedavno pokrenula jedan sličan projekt ali za zaštitu e, Pule kao grada knjige odnosno a grad grad Grac je već e, dobio taj e, projekt kao grad e, izabrani kao grad koji predstavlja grad dizajna pa evo, pozivam i sve zainteresirane koji bi htjeli vidjeti i čuti kako to sve skupa izgleda i ta procedura i kako je to njima uspilo za rukom da dođu na to predanje to je znači u četvrtak 3. svibnja negdje oko 14 sati i na kraju tog dana imamo čast pozvati i predstaviti studentima, ali svim zainteresiranima, projekt Proces Pula podgrađe, odnosno Proces Pula underground, koji je jedna naša sugrađanka, ali koja radi na relaciji Ljubljana Pula, arhitektica Breda Bizak, osmisila još 2002. godine, za, a odnosi se na neku moguću upotrebu ovih pulskih tunela ispod kaštela i tako da ovaj svi zainteresiranima koji je za njima kako u stvari izgledan takav idejni projekt bilo bi preporučilo da će to poslušati. Metović I'm wondering where the day went, day went. The clouds have me shrouded in grey But I'm still out pounding the pavement word, Drowning word. the herb I pounded around some brown paper Planted the label now I'm drowning in paper word, Went word. out of cool undone without an escape from work And I love it cause that's when your hard work gets you My heart burns through my chest I'm rescued So forget what the rest of it I'm blessed to do it uh, Do it, who is uh, the best uh, Do to what I love Look, it. look at it I couldn't resolve but took control now. I'd work a pure and I love and the crowd that passing out at the departure lounge. Yeah. I love it. I hug the road like an old friend, like the world won't revolve. And that's revolting. One of the holes, they're of the salt. Melodic enough, you know they want it. I love it. But chasing the dream. Every day a new place, new faces and scenes. Living out of suitcase, few breaks in between. There's been very few days I'd lose faith in my team. Got love far from Today I just do how I look to you, to To smo vam danas najavili skorašnje događanja na festivalu Medija Mediterane, a s pokretačem te manifestacije Marinom Jurcenom porazgovarali smo i o kreativnoj energiji koja u poli postoji već godinama. No može li se ona ispoljiti na pravi način? I je li naš grad pravo mjesto za to? Pitamo Marina. Dovoljno je velik da se omogući raznolikost, da postoje razne subkulturne i kulturne skupine i da se oni tijekom školskog sustava znači postoji dosta kvalitetan, Rad e, od škole, počneš i od i predškolskog do školskog i srednjoškolskog uzrasta, znači postoje i studijozaro i sakud i, i škola primjenjenih umjetnosti, glazbena škola i na kraju kraja svako je toliko vidimo da je ne, neko ko je potjekao iz te sredine i dobio neke osnove e, e, u smislu kulturnog nekog obrazovanja. E, ostvarija neke zname, velike uspjehe i značajne na nekom međunarodnom nivou, ali problem šta onda kada on završi sa svojim školovanjem, šta onda ovaj, kako da jedan grad uključi tu kreativnu osobu u razvoj tog grada. E tu onda dolazimo nekako do jedne zacementirane, ne, nepropusne barijere. barijere, gdje su nažalost takvi pojedinci ili osuđeni na propast u svom gradu i ne znam, na kraja kraja pobjegni svog grada. A Pula se nažalost dobrim dijelom ovaj, pretvara nažalost u nekakav sezonski tip, e, spavaonica i čeka se turistička sezona i onda se tu ovaj, sve svodi na e, ono, nekakve uslužne e, e, posliće, djelatnosti ono bić barove, čevapičnice i neke ono, fast food e, ponudu. Tako da, ovaj, teško je mi odgovoriti na to pitanje. S jedne strane, onda mi imamo ovdje isto prostora kao udruge, ponuditi nešto novo, raditi na nečemu, rješavate probleme, ali s obzirom na nepostojanje sustava i nama nije baš lako. Ja se nadam da će se to promijeniti. Da, ja mi, mislim ovako sad to zvuči dosta depresivno, ali... To je moje osobno mišljenje, ali isto tako je mišljenje da živim u lijepom gradu, da ovaj, se uvijek isplati boriti i truditi da se u tom gradu poboljša neke stvari da se promijeni nekakvi uvjeti, da se utječe na taj sustav, da bude malo bolji, da bude malo prohodniji, da se ti talenti kojih koji ima ranije prepoznaju i što prije uključe u, u određene kulturne događaje, izbivanja i kretanja. Naravno i oni moraju biti proaktivni, ne mogu čekati da im nešto padne s neba. Sad su neka nova vremena, trebalo bi biti stvoreni uvjeti da svi imaju jednake šanse pa onda onaj tko je talentiraniji i tko je sposobniji da ovaj može ostvariti te svoje ambicije. I zato se nadam, još uvijek vjerujem u to da i ne vladine udruge mogu na neki način pridoniti razvoju grada koji kažem. Ipak je ovaj ljep grad i ima potencijala, samo to treba nekako iskoristiti. U sklopu festivala Medija Mediteraneja, koji se održava tijekom svibnja i srpnja, raspisani su i zanimljivi natječaj Svetlona Stojanović iz Udruge Metamedi. U tijeku su dva natječaja, dakle prvi je natječaj za dizajner nosive tehnologije, a drugi je natječaj za prijavu projekata. Natječaj za dizajnere nosive tehnologije pozivaju se svi umjetnici iz različitih područja i različitih razina iskustva u stvaranju objekata nosive tehnologije da se prijave za sudjelovanje na festivalu Media Mediteraneja. Rok za taj natječaj je 1. lipnja 2012. godine i prijava, odnosno smjernice za prijavo i sama prijavnica mogu se pronaći na stranicama www.mediteraneja.com www.kulturistra.hr i www.metamedia.hr. Drugi natječaj je natječaj za prijavu projekata. Riječ je o natječaju prijavu projekata mladih umjetnika u od 18 do 35 godina, koji se pozivaju da prijave svoje inovativne i interaktivne transdisciplinarne projekte. Otvoren je ciljem prikupljanja projekata i ostvarivanja suradnje tijekom festivala Media Mediteraneja koji će se, da napomenemo, držati u puli od 25. do 28. srpnja. No, no, rok za ovaj natječaj je 25. svibnja 2012. koji se također može pronaći na internetskim stranicama koje sam ranije navela, znači kulturistra.hr i metamedia.hr. Valja spomenuti da će ove godine u Središtu pozornosti biti projekt Zero Strase, podzemni tunel u Središtu Pule koji je dio mreže tunela koja se proteže po cijelim gradom. Tuneli su inače sagrađeni tijekom austro ugarske vladavine početkom 20. stoljeća kao sustav podzemnih skloništa, a mi ćemo pokušati istražiti stupanj otvorenosti prostora i njegove uporabe za kulturne događaje i prirodu kolektivne memorije građana o ovoj specifičnoj lokaciji. Cilj je predstaviti nove uvide urbani okoliš i kreativnost. Toliko od nas za večeras naravno pozivamo vas da pratite festival medija mediterana i da probudite svoju kreativnost na bilo koji način. Samo hrabru. Pozdrav od dunje mickov marine jurcana i jane pučković.